Неделни беседи. Том, за това се родих. Първи том от девета серия. Беседа. Няма пророк. Казва им Исус, няма пророк. Понататък учителя не е довършил или тук не е цитиран този стих до края от Евангелия от Марка, 6 глава, 4 стих. А Исус им каза, Никой пророк не е безпочит, освен в своята родина и между своите сродници и в своя си дом. С тези думи Христос само констатира един факт, без да го обяснява и доказва. Фактите са очевидни истини, които не се нуждаят от доказателства. Всички спорове в света проистичат от това, че ние искаме да доказваме неща, които не се нуждаят от доказателства. Във всеки дом има по един, който не е почитан. Той може да е или бащата, или майката, може да е или най-големия син, или най-големата дъщеря, най-после може да е или най-малкият син, или най-малката дъщеря. Няма защо да се доказва това нещо. Нози на автори са писали върху почита и казват, че във всеки дом има един, който не е почитан. Защо именно пророкът нема почести нито в своя дом, нито между роднините си, нито в своето отечество? Този въпрос за сега лично всеки човек. Некой казва Никой не ме обича. Защо? Ето един важен въпрос, на който всеки сам трябва да си отговори. Значи почитай качество, към което всеки човек се стреми. Съвременните хора имат разни стремежи. Първият стремиш на човека е към яденето. Философията на живота седи в яденето. Вътрешният смисъл на яденето включва известна идея. Без ядене нищо не може да се постигне. Не е достатъчно само да яде човек, но трябва да знае как да яде. Не всички съвременни хора знаят как да ядат и как да дъвчат. Некои хора бързо ядат, бързо дъвчат и бързо поглъщат. Който яде, бързо зле и спаща. Изобщо, който бърза във всичките си работи, той иска поплаща. Вторият стремеж на човека е към почита. Той иска да бъде почитан от всички. За да бъде почитан, човек трябва да има знание, сила и богатство. Знанието, силата и богатството представляват външната, красивата страна на живота. Нима красивата мама не се почита. Почита се. Тето се яви тя навсякъде я посрещат с почет и уважение. И обратно, никой не посреща грозната мума с почет и уважение. И бедният човек не се посреща с почет и уважение. Следователно, щом пророкът не се посреща в отечеството си с почет и уважение, това показва, че той е грозен, в кавички, сиромах човек. От друга страна, хората го считат грозен, защото той изнася всички техни грозотии. Те се оглеждат в него и затова не го харесват. Пророкът е грозен, още и за това, че не е богат. Как мислите, ще бъде ли почитан пророкът, ако напълни чантата си с чисто злато и тръгне между хората? Ще бъде почитан, разбира се. Ако някой пророк плати на вестниците 10-20 хиляди лева да пишат за него, няма ли да бъде почитан? Като пишат за Него само добри работи, всички ще го почитат. Христос казва: Никой пророк не е без почет, освен у дома си, между роднините си и в Отечеството си. Такъв пример имаме в Стария завет с Йосифа, който минаваше пред братята си за пророк, за което именно и пострада. Той разправил на братята си два от своите сънища, от които те останали недоволни. Първият сън бил следният. Той и братята му женнали на нивата и сноповете на братята му се издигнали и се поклонили на неговия сноп. Вторият сън бил следният. Единадесет звезди Месецът и слънцето му се поклонили. За втория сън, баща му го осъдил с думите «Нима ти допущаш, че аз, майка ти и братята ти ще дойдем да ти се поклоним до земята». Братята му, недоволни от него, си казали «Ние ще пратим този пророк в Египет там да се учи. Ние искаме да видим дали неговото пророчество ще се сбъдне». Всеки пророк е поставен на изпити. Ако не издържи изпитите си, той се излага на страдания. Страданията са резултат на неиздържани вътрешни изпити. Понеже пророкът често има съобщения с невидимия свят, той е поставен пред големи съблазни. В него се развива скрита вътрешна гордост и той започва да си мисли, че е велика депт, който има възможност да се разговаря с велики учители. Некои пророци имат голямо мнение за себе си, а други са много смирени. Христос казва за себе си, аз съм кротък и смирен по сърце. Бъдете и вие като мене. Такъв трябва да бъде пророкът. Сега ние живеем в епоха, когато са се появили много пророци в света. Светът е пълен с пророци. Има учени пророци, свършили няколко факултета, които предсказват състоянието на слънцето след няколко милиона години. Те предсказват и бъдещето на Земята, и на хората по нея и казват, който бъде жив, ще провери истинността на нашите думи. Тези учени пророци не предсказват неща, които ще станат след 5-10 години, но предсказват неща, които ще станат след хиляди и милиони години. Освен тия учени пророци, има и религиозни пророци, които предсказват нещата чрез съновидение и т.н. Споредено правило, сам този човек е пророк, който каквото предскаже, става. Всички предсказани неща, които стават, са верни. Всички предсказани неща, които не стават, не са верни. Днес, в целия свет, в Индия, в Англия, в Германия, в Китай, в Япония, навсякъде има пророци, които предсказват, че след 5-10 години най-много в света ще стане нещо особено. Те отворили книги, четат, пишат, предсказват на хората. Какво ще стане в света? Ако че техните пророчества, мнозина от вас не ще могат да спят няколко вечери наред от страх. Некои казват, е, това ще стане след 5-10 години, има време до тогава. Питам, дали ще стане това нещо? Може да стане, може и да не стане. Ние считаме тие велики учени, тие велики пророци, те водни звезди, големи светещи фарове, пророкът трябва да седи на високо место, да показва пътя на хората. Никой пророк. Защо съвременните хора немат почести? Затова има две причини. Или пророкът има малко любов към Бога и не знае как да изпълни волята Божия. Или, или укражаващата среда, в която пророкът работи, е груба и не може да го разбере. И едното може да бъде верно, и другото може да бъде верно. Ако някой пророк нема любов към Бога и в своите пророчества се ръководи от лични стремежи, към почет, богатство, сила и знания, той ще срещне големи противоречия в живота си. Ако второто положение е верно, че окръжаващите не го разбират, той трябва да се воръжи с търпение да чака времето, когато те ще го разберат. Кое е отличителното качество на търпеливия човек? Разумността. Ще ви приведа един пример да видите как провидението учи хората на търпение. Двама англичани, добри приятели, Кизман и Бляксман, отиват в Индия, дето един ден взаимно си нанесли обиди, за което решили да се дуелират. За дуела почти винаги се крие някоя жена. Един от индийските адепти, който познавал хубавото и красивото в душите на тия англичани, Решил да им даде един хубав урок, но времено да ги предпази от лошия край на дуела. Затова той направил с тех следното нещо. В деня, когато требвало да се дуелират, той пуща срещу тех два хубави, добре опитумени тигъра, които веднага ги хващат и занасят в гората. Така ги поддържали известно време между лапите си, като ги понатискали по малко. Двамата англичани, повалени на земята, се поглеждали от време на време и се запитвали мислено как ще се дуелираме ли. Те си мислили, че смъртната им присъда е подписана вече и всеки момент очаквали тигрите да забият ногтите и зъбите си в телата им и да ги разкъсат. Обаче тие тигри били опитумени. Те нищо не вършили без заповедта на господаря си. След известно време, адептът идва при тях и повелява на тигрите да станат. После се обръща към двамата англичани и им казва Вие произлизате от християнска нация, нали? Вашият учител ви е дал правилото да любите враговете си и да не убивате никого. Защо трябва да се дойлирате? Те взели полука от този урок и се помирили. Всеки човек, който се доелира, ще попадне в лапите на тигрите, които слушат и изпълняват повече, отколкото съвременните хора са способни за това. Питам, какъв смисъл има пророчеството на некои пророк, който тръгне да предсказва между хората, че един кой си град ще потъне? Така предсказваше и пророк. Иона, на жителите на Ниневия, че градът им ще потъне. Има смисъл да бъдеш пророк, ако можеш да покажеш на хората правия път. Няма същество в света, което да не търси вътрешния смисъл на живота. Младото зайче попитало майка си: Мамо, от кога ще бегаме и ще се крием из горите? Майката отговорила: докато хората ни гонят. Все ще бегаме. Ами защо ни гонят? За кожите ни, които те харесват, и за месото ни, което не е много вкусно, но те са намерили начин да го подправят и така го ядат. Ами до кога ще ни гонят хората? Докато станат по-добри. Важен въпрос, който хората си задават е следният. Кога ще дойде почита в света? Почита ще дойде, когато между хората се възстановят разумни отношения и правилни разбирания за живота. Човек може да почита некоя душа, когато я разбира и познава. Човек може да цени една книга, когато знае нейното вътрешно съдържание. Следователно, всеки човек, който иска да бъде почитан, трябва да има възвишено Благородно и чисто сърце, любвеобилна душа и самоотвържен дух готов да работи за благото на своите ближни. Всеки трябва да знае, че положението до което са достигнали хората и пътят по който те вървят е най-естествен и най-правилен в тяхното сегашно развитие. Некъде хората са слезли по своя воля, а нека да е имало хлъзгане, празалене надолу, според условията, както това става при гледчерите в природата. По този начин са слизали ред поколения и съвременната наука се сили да покаже мощната сила на словото, на внушението, чрез които хората ще могат да се върнат в своя първоначален път. Пътят или местото, отдето са излезли, от Бога. Една от причините за слизането на човечеството по този хлъзгав път се дължи на парите, които са въздигнали в култ. Незвие ще чуете всеки да казва, без пари не може да се живее. Той не казва, че без хлеб не може, без сън не може, без знание не може, но все за пари говори. Под пари се разбират силата, външните условия и блага на живота. Съвременните хора чувстват, че е настанал края на века, края на съвременната култура и затова бързат, тичат да съберат повече пари, да прекарат тия последни години по-леко и в повече удоволствие. Обаче те не се спират да помислят, че в тия времени удоволствия ще изгубят живота си. За да се удоволства човек, най-първо той трябва да разбира условията на живота, после своите приятели, а след това и обществото, на което служи. Казвам, запитайте българите какъв е техният идеал и как могат да го реализират. Те имат свой идеал, който могат да реализират. Как? Ако бъдат разумни във всички свои действия и благородни във своите желания, преди всичко българинат не трябва да служи на себе си. Това се отнася не само до българите, но и до всяка друга нация. Всеки народ трябва да служи на една велика идея, или казано в духовен смисъл, всеки народ трябва да обича Бога и не му да служи. Той трябва да има за Бога ясна представа, да го чувства в душата си и да не мисли, че Бог живее некъде на небето. Днес, при изучаване на разни религиозни учения, на разни философски системи срещаме странни схващания и разбирания за Бога. Това са човешки измислици. Всички говорят, че Бог е да казал, иначе казал. Аз знае три неща, които Бог е казал. Обичайте мраза, лъжа, се без омраза, учете се без лъжа, стремете за към истината без насилие. Питам кой от съвременните хора изпълнява тия три положения абсолютно? Един от древните царе, наречен Самсун, видял некъде из царството си една красива циганка, която взел в своя дворец и назначил на служба да посреща и отправя гостите, които идвали при него. Трябвало да спазва реда, по който те идвали и така да ги изпраща при царя. Като циганка научена да проси, тя имала една турба, в която турала онова, което некои от гостите й давали. Всеки, който й давал нещо, тя пръв го пущала да влезе при царя и по-скоро да си свърши работата. Онзи, който нищо не ни й давал, трябвало дълго време да чака да си, докато влезе при царя. Царят забелязал, че работата не върви както трябва. По същия начин, като дадете нещо на съвременните хора, и те лесно ви пращат при Бога. Днес, като турите нещо в джоба и на религиозния, и на учени, и на простия човек, той веднага променя разположението си към вас. Това не е само в България, но и по целия културен свет. Виждате какво става между съвремените служители на Бога като им турят нещо в джоба, те веднага прочитат някоя хубава молитва и казват, Бог ви прощава. Ако пък завещаете имота си на църквата, те са в състояние да ви провъзгласят за светия. Не, истинската Христова църква не се нуждае от завещания. Нека богатият завещая имането си на бедния. Такъв е божественият закон. Казвам, всеки благороден човек, трябва да се ръководи в живота си от следните правила. На първо место той трябва да служи на Бога, после на своята душа, която е божественото начало в него, и най-после на своя ближен. Той трябва да прилага едновременно тия три правила и в физическия, и в умствения, и в духовния свет. Ще ви представя един случай от живота, който трябва да разреши някой мъж или някоя жена, като се ръководят от горните правила от живота си. Да допуснем, че някой човек е женен, има жена и деца, къщи, ниви, голем богаташе той. Пълно време у него се явява силно желание да се уедини некъде да заработи за Бога. Как трябва да разреши този въпрос? Освен недвижими имоти, той има и пари, около 10-15 милиона лева, вложени в банки. Може ли този богат Човек да служи на Бога? Не може. Богатството е голяма спънка за него. Ще кажете да напусне жена си, децата си и да се уедини някъде сам. И това не е разрешение на въпроса. Ако този човек има искрено желание да служи на Бога, да се повдигне, той трябва да разреши въпроса последния начин. Ще извика жена си и децата си и ще им каже Слушайте, до сега аз за себе си, и за вас. сега нататък искам да поживея за Бога и за своята душа. Вие знаете, че съм богат човек, имам къщи, ниви, пари, 10-15 милиона в различни банки. Всичко това оставям на вас. Ползвайте се от него, работете, учете, но аз искам да бъда свободен. Мислите ли, че близките му ще страдат, кой знае колко за него? Ще им потекат неколко сълзи с това всичко ще се свърши. Те ще бъдат доволни, че той ги осигурява. Това е най-важното за тях. Постъпката на този човек е божествена. Не с колко мъже или жени биха поступили по този начин. Толстой и се опита да направи същото, но не можа. Той раздаде имането си и се помъчи да убеди и жена си да направи същото, но тя не се съгласи. Най-после той избега от дома си. Защо? Защото никой не го почиташе. Руският народ считаше толстоя за неровновесен човек. Друг важен въпрос, който интересува съвременните хора, е за женитбата. Многие напитат, как може да се разреши този въпрос принципиално? Наистина, то е важен въпрос, защото играе голяма роля в развитието на цялото човечество. Сърдените майки и бащи основно трябва да проучат този въпрос, както и законите, на които той се подчинява. Не го ли проучат, те ще имат същите резултати, каквито са имали досега. В най-широк смисъл под женитба се разбира свързване на човека с някаква велика, възвишена идея, с висок идеал. В това отношение женитбата може да има външен израз да... Представлява външни отношения между двама души, а може да има и вътрешен израз. Свързване на човешката душа с нейния висок идеал. За изяснение на мисълта си ще ви дам следния пример. Момак се влюбва в една ума, но скоро се убеждава, че в нея не ще може да намери реализирането на своя висок идеал. Безкорисно служение на Бога. И решава да се раздели с тази мума. Той казва, както знаеш, аз имам високи идеал и не му искам да служа, за което жертвам целия си живот и своето лично щастие. Баща ми оставила едно наследство от 5 милиона лева, което подарявам на тебе. Разполагай с него както намериш за добре. Бъди свободна в своя избор и за мен е лошо ни мисли. Така трябва да постъпи всеки човек, който има висок идеал. Не постъпи ли така, той е човек без висок идеал и не може да бъде пророк. А ако пък стане пророк, той няма да бъде почитан. Христос се отнесе с еврейския народ така, както младия момък с момата, която го обичаше. Евреите казваха на Христа, слушай! С твоето учение ти искаш да ни заблуждаваш, но знай, че ние сме материалисти, не искаме никому да се подчиняваме, не искаме да търпим чуждо иго. Христос им отговори, аз мога да ви давам всичко, каквото имам, но убийството не поддържам. Моето учение абсолютно изключва убийството, защото вие може да бъдете богати, но щастие няма да имате. Действително, днес евреите са много богати, но щастие немат. Те живеят от подаянията на Христа. Христос дойде между тех и се пожертва, както за техното спасение, така и за това на цялото човечество. Обаче евреите не разбраха тази жертва и казаха, този човек дойде между нас да ни погуби. Христос им казваше, аз не искам слава от вас, нито богатството ви, но ако това, което имам, може да ви направи щастливи. Ще ви го оставя след моята смърт. Питам, евреите придобиха ли това щастие? Не го придобиха. Като четете съчиненията на Йосиф Лави, ще видите каква е била от на евреите след предаването на Христа. В това време имало около 2,5 милиона евреи, които като не могли да търпят жестокостта и корестолюбието на римските управници, в 65-та година има вивили въстание. Евреите се боряли отчаяно, но при обсадата на крепостта и от в която за началник бил назначен Йосиф Лави, те оказали големо съпротивление, докато най-после крепостта била превзета чрез предателство. В този случай били убити около 40 000 души евреи. За степента на ожесточението между воюващите страни свидетелства следния факт. Тук учителят цитира, след превземенето на крепостта и Йосиф Лави с 40 души евреи се скрил в една пещера. Той предложил на евреите да се предадат на римляните, но за това предложение той безмалко щял да бъде убит, защото... Никой от тях не мислил за предаване. Решено било всички да умрат, затова те започнали сами да се избиват един друг. Йосиф Лави е наредил така, че той и друг един евреин да останат последни, следователно, само те останали живи. Самите римляни се чудили на ожесточението от страна на евреите. Как мислите? Какъв е евреинът? Смел. Кой е постигнал с тази смелост? И съвременните хора казват, човек трябва да бъде смел. Да, на спортивен закон, всеки човек трябва да знае, че той не служи само на себе си. Всеки човек, всеки народ, както и цялото човечество, представляват удове на божествения организъм, органи. Всеки човек, всеки дом, всеки народ, па и цялото човечество, ако искат да се подигнат. Трябва да имат висок идеал, на който заслужат непрекъснато, ден и нощ. Само така те могат да бъдат всесилни. Силен може да бъде само този, който служи на Бога. Ако съвременните хора възприемат Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина, техния характер ще се смекчи, те ще придобият истински положителни знания които ще ги освободят от ред страдания и нещастия в живота. Тогава какво се изисква от съвременните хора? Да извикат всички пророци от целия свет, да чуят направо от тех какво трябва да правят, какво се разбира по думата пророци. Това са всички учени, велики и мощни хора по света. Ние не говорим за онези хора от старо време, които беха облечени в камилски дрехи, като Йоанн кръстител. Христос не приличаше на Йоанна. Той посещаваше различни общества. Какъвто пример имаме за присъствието му на сватбата в Кана Галилейска, дето превърна водата в вино. Превръщането на водата в вино от Христа и до днес Представлява съблазн за много хора, особено за въздържателите. Те казват, докато ние търсим различни методи да въздействаме на хората против употребата на спиртни питията, Христос ли се намери да превърне водата в вино? Това вино обаче беше особено. Немаше алкохол. То представлява символ, чрез който се изразява Силата на проявения живот. На сватбата в Кана Галилейска черпеха гостите първо с обикновено вино, а после им предложиха от сладкото вино, което Христос приготви. С това Той искаше да каже на хората, че в живота се дават първо горчивите хапове, а после сладките. Това вино беше едно от най-хубавите, каквито светът е познавал някога. То прояснява ума на човека, дава му здраве, сила и живот, прави го мощен и велик. Всички хора, които присъстваха тогава на сватбата, беха пияни от първото вино, но щом вкусиха от Христовото вино, т.е. от Неговото учение. Веднага отрезнеха, събудиха се и казаха Защо не ни дадохте от това вино още начало? Ами сега ни давате. Сега ще ви преведа този символ. Виното, което Христос направи, е новото учение, което прави хората трезви. До това време хората беха само яли, пили и спали. Но щом дойде Христос и донесе новото учение, новото вино, те се събудиха, замислиха и отрезнеха. Това учение не е ново по форма но то е ново за момента, в който се изявява отвътре, т.е. от дълбочината на човешката душа. Под влиянието на това учение, всеки човек е готов доброволно да направи някаква жертва, без да съжалява никога за това. Казвате, кога ще се оправи света? Всички съвременни християни са в състояние да управят света. Христос им е дал сила и власт и те могат да сторят това. Защо обаче до сега не са оправили света? Ако младият момък не е в състояние да даде всичкото си богатство на момата, която го обича и с това да я осигури, а той да се предаде в служение на Бога, той нема любов. Може ли да стори това? Има любов. Любовта жертва всичко. Един от великите закони на битието гласи «Жертва без любов не съществува». Днес много хора не успеват в живота си само защото се занимават с критика. Какво виждате в училищата, например? Много ученици и то... Неспособни, но средни по успех коригират, критикуват своите учители, че не преподавали добре, че са отнасяли круво. Питам, какво придобиват с тази критика? Оставете учителят сам да се критикува и коригира. Когато критикувате другите хора, запитайте се, има ли във вас тия качества, които отричате в другите? Лесно се критикува, но мъчно се прилага. Ако мъжът и младия момък, които искат да служат на Бога, могат да се откажат от богатството си в полза на другите, в замена на това, те ще получат той, което никой не може да им даде. Съвременните хора са сити, уморени от тревоги. На една страна, жена бега от мъжа си, на друга, мъж от жена си. Жената върви подир него от град в град, преследва го, счита, че има законно основание да прави това. Да, тя има законно основание, но всека жена, която по този начин преследва мъжа си, не е благородна жена. И всеки мъж, който по този начин преследва жена си, не е благороден човек. Всека жена или всеки мъж, които имат благородни стремежи, красиви желания и идеали, трябва да се оставят свободни да постигнат тия свои купнежи. Те са купнежи на душата. Това се отнася за души, които имат висок идеал. Христос казва няма пророк без почет, освен в дома си, между роднините и между народа си. Почита между хората се изгубва Следствие, крайният материализъм, който съществува на в света. Съвременното човечество е дошло до дъното на този материализъм. Не всичко се свежда към материалното. Ако някой човек има силна памет, казват за него, отличен човек е той. Сега има фонографи, които произвеждат абсолютно точно всичко, което се е изпело или изговорило пред техната хуния. Всичко е отбелязано върху плочата им безпогрешно. Обаче, какво представлява фонографът днес? Един механизъм, нищо повече. Не Има друга памет, която заслужава учудване. Човек с такава памет справедливо може да се нарече учен. В какво седи тази памет? Такъв човек помни неща, които са станали най-малко преди 5-6 хиляди години. Той може да разкаже, да е бил преди няколко хиляди години. Каква е била тогавашната култура? Сегашните учени са забравили тия неща. Тук-таме само се срещат хора, които започват да си припомнят какво са били преди хиляди години. В Англия се срещат доста такива хора, които казват за себе си, че преди две години, например, са живели в Еди къде си, били са такива и такива. Ако се ви такъв човек между българите и разкаже, всичко, което знае за себе си, ще му поверват ли? Никой няма да му повярва. Не е достатъчно човек да знае своето минало, но трябва да знае условията на своето настояще и бъдеще. Това значи учен човек. Съвременните елементарни познания са умалуважили знанията на пророците, поради което Христос казва, Няма пророк в смисъл, в своя род и в своята родина, между своя народ. Това значи, ако Пророкът мине в други условия на живота, той ще има почет. Ако даровития музикант влезе между хора, които разбират от музика, те ще разберат и него, ако отиде при некои говедар, който по цели дни свири на кавала си, той няма да го разпере. Ние, съвременните хора, които проповедваме Словото Божие, мязваме на онз американски проповедник, когато една разбойническа банда хванала с цел да убере, а после убие. Като се намерил на Тесно, той почнал да им проповедва за Бога, за закона, възмездието, за Божията любов, но след тази красноречива проповед, главатаря на бандата Албанец му казва, пари море, пари, всичко това хубаво, но пари ни трябват на нас. Место да ни проповедваш, дай ни пари и нищо освободим. Нас не интересува въпроса колко пари имаш ти в банката. И тук учителят се обръща към хората, които го слушат. Да, и аз съм съгласен, че без пари не може. Де щехте да се събирате, ако не пари да направите този салон? За всичко трябват пари, за храна, за облекло, за жилище, за всичко пари трябват, но и добри касиери се изискват. Честни и касиери са нужни, които да пазят благата и редовно и правилно да ги раздават. Днес касиерите не изплащат редовно. Защо? Заключени са сърцата на хората. Пророците казват, че Земята ще претърпи големи претурбации, следствие на което напълно ще се преобрази. Сега хората се стремят към бързо забогатяване, но питам, ако на Земята предстоят големи претурбации и промени, честно ли отстрана на хората да лъмтят към забогатяване? Те ще кажат, в такъв случай, нека се простим помежду си и, и да се готвим за си към Бога, казвам. Хората могат да живеят добре, да се разбират взаимно, без да се стремат към забогатяване. Без да треперят и да се плашат от живота. Казвате, економическите условия на живот са тежки. Те заставят човека да мисли за утрешния ден. Така е, но органическият свет се променя вече. Нов свет иде сега. И... В новия живот трябва да приложите следните три неща. Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина. Мнозина запитват, какво трябва да се прави, когато дойде въпрос за гласуване. Ако аз бих отишъл да гласувам, бих гласувал за Справедливостта и бих казал Нахранете всички хора добре С топла храна Че да няма гладни и сити Да нема бедни и богати Дайте на всички хора Топла, здрава храна да се нахранят И благодарят на Бога Ще кажете Лесно е Да се нахранят хората един път Не Хората трябва да се хранят редовно По три пъти на ден обаче това може да стане само по закона на любовта. Самолюбищите хора могат да постъпват така. Приложи ли се законът на любовта, тогава ще дойде и знанието, тогава ще дойде и изобилието в света. Когато човек се храни, той трябва да бъде във връзка с живата природа и да благодари на Бога. И до днес се повтига въпросът, по колко пъти на ден трябва да яде човек. Някой поддържа, че човек трябва да яде по четири пъти на ден, други по три пъти на ден, трети по два пъти на ден и т.н. Добре е да се храни човек по три пъти на ден, но най-важно е при яденето винаги да се яде с доволство. Най-добра храна е тази, от която човек остава доволен. Друг важен въпрос след яденето е четенето на книги. Добре е да има човек хубава библиотека с сериозни класически книги, че като чете да остане доволен и да благодари на Бога, че съществуват гениални хора в света, които са написали такива хубави произведения. И най-после, когато човек придобие известни знания, трябва да излезе в света между окружаващите и да им придаде част от своето знание. Той трябва да прави това от любов, а не по принуждение. Как мислите? Светът не се ли нуждае от помощ? Нуждае се. Светът е пълен със страдащи души. Ако ушите ви беха отворени, щехте от да чуете зов, вик за помощ. Който може да влезе в страданията на хората, ще види, че София е пълна с нещастници, страдащи. Днес четете във вестниците и навред срещате, че еди кой си се самоубил, самоубесил. Това не е само в София, а по целия свет. И след всичко това се говори за култура, за напредък в света. От кого страдат хората? Едни и други си причиняват пакости и страдания. И това са все-братя, все-християни. Съвремените хора спорят кое учение е по-право, кое верою е по-право, кое е крив, кое е прав. Казвам, най-кривото същество в света е Слънцето, защото като праща светлина и топлина по целия свет, дава енергия на хората, която Некои използват за престъпления и грехове. Ако слънцето престане да изпраща своята светлина и топлина на Земята, целият живот би изчезнал. Значи вината в кавички е у Бога, че дава живот на всички хора. Ако се отнеме животът, какво ще остане? Само мъртви кости. Да владее смърт навсекъде, това не е смисълът на живота. Мог иска хората да живеят братски помежду си при условията, които съществуват на земята. Какво по-добро от това да се обичате? Срещате един човек на улицата и веднага обиквате душата му. Защо? В негото лице вие срещате своя брат. Днес хората гледат подозрително помежду си и в лицето на един на друг човек те виждат само врагове, не му врагове в света, лошите хора, враговете от пол до идоха. Първоначално Бог създаде души, а душата представлява от себе си нещо възвишено и благородно. Познай себе си. Това е великата задача в живота на всеки човек. Да познаеш себе си, значи да познаеш Бога, т.е. да познаеш Божественото в себе си. Понеже ние искаме да познаем Бога, Той ни поставя наред изпитания и страдания в живота, чрез които да ни изпита. Като ни поставя на те изпитания, с това Бог ни проверява за какво го обичаме, дали за благата, които ни дава, или за самия Него. Ако след всички страдания и изпитания в живота си, ние не се съблазним, не се усъмним в Бога и кажем, че всичко, което сме минали е според волята Божия, това показва, че ние имаме възвишен и благороден характер. Аз не имам право да съдя. Защо и за какво идат страданията в живота ми? Само съвършенните и разумни същества имат право да съдят. Съвършен е само един Бог в света. Аз възможното е много. Тори право да съдят. И да съдят. И както имало всичко това, става в света. Ковато и висенете и това е но разведа и условията, които го на миро, и да и че някой човек добро, да и да И в един и в другия случай, благодари на Бога, че ти се дава възможност, да се Ако един пророк дойде в света и кажа на богатите, да раздават имана, че си на бедното е великолична цикла, ще го потитят и ще го посредят както трябва да не, богатите ще трябва. Бедните, на богатите се правят тази човечният циклите. Ако пророкът ден не е страната на богатите, тогава в бедните, ще кажа, че не ви, го не внимание. Това е Пророкът взяvel да служи само на бедните, са на богатите, са и е богатите. Както працат, ето на негов Cosかった. Който пророкът Nowoldе е тогава и бедните, и богатите, и л遗ти признаят. Негов и си от своята А богатите твои богат. Сега въпроси си, че Сега трябва да каназа и не богат човек. Слъжи аз съм сиромала. И те отглени по-малът, българ си, казвам, да Слушай, аз съм богат човек. Не почиташ? Не, богатия трябва да се откаже от своето богатство и сиромахът от своето сиромашия. Ако искат да живеят възвишен, и благороден, благороден. Абалът бреден човек. Каза, не на да filtRAF о ко CFLAВа BILLYHA и НА МИМЕНСИО Брат, К Han Вс wam го сделнам и ширini Искате ли да ви А Ако И приятели да Из-за ПО vъборта мен слейни има съб Macht Cristo така е, че и след това си отиваме. Това е, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, И да, да, да, да, да, да, да, да, Питам, може ли пророкът сам да изправи вашия живот? Какво се иска от самите вас? Силно желание. Колко мъже и жени, колко синове и дъщери, колко слуги и господари са готови от днес нататък, каквото се случи в живота им, да го посрещнат с радост и да кажат, такава е волята Божия. Аз тя на Бога и ще понеса всичко стърпение. Това е една от задачите на новото учение. Като говоря за новото учение, аз не подразбирам, че хората трябва изведнъж да се простят с стария си живот, защото сега всички ние минаваме през океана и само след като стъпим на брега, тогава ще можем да сменим старото съсново. За сега ние ще се стремим да закърпим от тук-там стария кораб, да не ни изкара пълнополучно на брега. Излезем ли на брега? Та да, вече ни чака новия живот, новите условия. Некои мислят, че ние разрушаваме съвременния строй. Не, ние закърпваме, тласкаме по-малко нашия стар кораб, да ни изкара до брега. И като излезем на брега, ще се заемем с направата на нов здрав кораб, който ще ни потреба за второто пътешествие. Казвате какво на е да бъде неща, много ще на Ами защо Христос говореше с притчи, да мнозин от тия, които го слушаха, нищо не разбираха? Питам, кой от съвременните хора е разбрал притчата, например, за Петте таланта или тази за Петте разумни и Петте неразумни деви? С тези притчи Христос искаше да накара хората да мислят. Всяка притча е символ, азбука, с която си служи цялата жива, разумна природа. Христос си е служил със същия език, с който си служи и природа. Днес много проповедници и учени хора правят преводи на притчите, тълкуват ги, но те са далеч още от вътрешния смисъл, който Христос се е вложил в тях. Не е лесно да си служиш с този език. Човек трябва да знае де да постави всяка буква от азбуката. Ако някой човек напише едно писмо само от съгласни букви, какво ще излезе от него? В живота не могат да се употребяват нито само гласти, нито само съгласни букви. Некой пита, що е морал? Моралът от гласните букви. Тогава Означава буквата А. Буквата А означава даване. Ние знаем, че Божественото в човека дава. означава буквата М? Тя означава стегане, затваряне на крана. И наистина, щом човек дойде до буквата М, нещо го стегне, той затваря крана си и никому нищо не дава. Ние не умалуважаваме като гласните нито съгласните букви, но казваме, че има закон, по който се редят нашите мисли и чувства. Тъй както има закон, по който се редят буквите, за да образуват думи, а после и цели изречения. Питам съвременните хора, знаят ли те деня, в който трябва да започнат да любят, или помнят ли деня, когато за първ път са почувствали проява на Божията любов в себе си. Колко от хора помнят, кога са се родили, при какви условия, дали при благоприятни или не, дали във време на война или в мирно време. Знаят ли какво е било разположението на майка им и на баща им, когато са се родили? Майка ви, баща ви, могат да знаят това, но вие, като учени хора, помнят ли тия неща? Те кажете, с такива работи ли трябва да се занимаваме? На съвременното човечество предстоят по-важни въпроси за разрешение от тия. Въпреки всичко това, некои човек казва, запали се сърцето ми. Какво трябва да правя? Казвам, твоето сърце не е запалено сега. Той е запален от Бога, от памти века, но ти едва сега съзнаваш това и се плашиш. Днес твоето съзнание е пробудено и ти дигаш капака на твоето сърце и забелезваш, че от него излиза една малка, нежна топлинка, която те сгрева. Тази нежна топлинка ни наричаме Божествен огън. Нема посвещено нещо от този огън. Когато той се прояви в човека, с него го настава истински живот. Некой се плаши от този огън и бърза да захлупи с капак своето сърце, да не се разгаря тази топлинка. Казвам, диги ни капака, нека тази топлинка се увеличава. Ти глас който ще ти каже, събуй обущата си защото местото, на което седиш. Свещен, Свещен е този огън. Пламъкът, който Моисей видя сред планината, беше топлината и светлината, което излизаше от сърцето на един велик ангел, от сърцето на един велик адепет. И аз казвам, Местото, дето седим е свето. Затова всички трябва да са поемо в си. Некой казва, изгубих любовта си, свърши се моята любов. Питам, как е възможно да се изгуби любовта? Каква е тази любов, която трае само няколко месеца или най-много година? Любовта в света постоянно се усила. Тя е... Свещения огън, който носи всичко в себе си. Мъже и жени, деца и родители, учители и ученици, слуги и господари. Всички отворете капаките на своите сърца. Всички трябва да се проникнат от една обща идея за Бога. Да съзнаят, че топлината и светлината на техните сърца иде от Бога. Тя представлява свещения огън на живота, пред който всеки трябва да събуе своите обущи. Какво представляват нашите сърца? Олтар на възвишени същества, на възвишени ангели, които принасят там своята света жертва пред Бога. Днес учените които боравят с висшата математика, могат да изчислят силата на огъня, който излиза от нашите сърца. Знаете ли колко енергия се праща на нашата Земя? френско списание е изчислено количеството и теглото на слънчевата светлина, която се изпраща на Земята. Значи и светлината има тежест. Математиците са изчислили, че светлината, която слиза на Земята, е около 160 тона. Тук не се казва обаче за колко време. Продължавам с беседата. По същия начин може да се изчисли количеството и теглото на светлината, която се изпраща на Юпитер и на други планети. Освен светлината енергия, известни са още и по с по-деликатни форми, енергии. Ангелите, които изпращат светлината от Слънцето, са разумни същества. Те постоянно ни говорят и ние трябва да привикнем на техния език, да ги разбираме. Когато човек се обесърчи или се отчая, един от тия ангели дохожда близо до него и му проговаря. Не се отчаивай, не се обесърчавай. Бог е вложил доста дарби в тебе. Ти ще ги разработиш и ще свършиш учението си с успех. Наистина ли аз имам дарби? Да, ти имаш дарби и способности. Работи само за тяхното развитие. Не се минава много време и гледаш този човек се усмихнал, зарадвал се. И има на такива трябва да бъдат пророците, Герои трябва да бъдем и ние. Нажи и жени. Учители и ученици. проповедници и свещеници. Слуги и господари. Всички трябва да бъдем герои. Да носим еднакво и страданията. И радостите в света. Да носим със съзнание противоречията. Всичко да считаме като задачи. За разрешение във Своя живот. Това е Христовият кръст, за който днес говорят всички съвременни хора. Павел казва ще се похваля със своя кръст. Обаче, говорил ли е Христос нещо за този кръст? Кръстил ли се е некъде Христос? Той е казва на едно место в писанието скръбне душата ми до смърт. Това подразбира Неговия кръст. Съвременните християни се кланят на кръста. Въздигнали са го в култ. Чудни са съвременните християни, които се кланят на кръста. Питам, какво щехте да правите, ако бащата на някой от вас бъде разпнат на кръст или ако бащата на някой от вас бъде убит с нож? Трябва ли на същото основание и вие да се кланяте на този кръст, на който разпънаха баща ви, или да целувате ножа, с който заклаха баща ви? При все това, горко на този човек, който се осмели днес да не целуни и да не се прекръсти пред кръста. Така казват православните и ортодоксалните християни. Кръстът, кръстенето обаче е вътрешен процес, който става във всеки човек. Разгледайте мрежата на Куба, т.е. разгъвката. Какво представлява тя? Кръст. Да, да почиташ кръста, подразбира да раздадеш всичките си материални блага. Не можеш ли да ги раздадеш? Никакво почитание не имаш към кръста. Разтворен куп подразбира изтичане на блага. Да почиташ кръста в този смисъл подразбира да имаш свещенна идея за живота. Когато поетът пише, да съди, когато професорът държи своята лекция. Всички трябва да имат в себе си свещения огън на любовта и мъдростта, да когато погледнат, да му изпратят своето благословение за повдигане и растене в живота. Христос казва, Светът ще се оправи, когато хората започнат да почитат пророците тогава те ще възприемат Христовото учение или учението на Сина Божий. А за това време Христос казва, когато вие приемете Словото Божие и то пребъдва във вас, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище в вас, тогава аз ще ви се изявя. Казвам, хората ще се разберат помежду си и ще възстановят братски отношения, когато възприемат себе си живата любов, живата мъдрост, живата истина и ги приложат във всеки дневния си живот. Тогава ще дойде и царството Божие на земя. От очите на хората ще излиза божествен блясък, а от лицата им божествена светлина. И всички ще се познаваме, както сме и познати. Беседа от учителя държана на 14 ноември 1926 година, неделна беседа в София.